بسم الله الرحمن الرحیم غور اصول الحدیث تا شروط قبول الراوی دراوی د قبل دو شرایط وَيْأَجْمَعَ الْجَمَاهِيرُ مِنْ عَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْحِ دَجَمْهُورْ عَئِمَّيْ حَدِيثَ وَفُقْحَا وَإِجْمَادَ على أَنَّهُ يُشْتَرَتُ فِي الرَّاوِي شَرْطَانِ چِرَاوِي کی دو بنیادی شرطن ضروری دی ا شاسیانه دا بالکل بنیاد ده هوما رشدی او عدالت به وَيُعْنَوْنَ بِهَا كَسْكِ دَيْشِ پَدِيْسَرَا اَيَّكُونَ الرَّاوِي چِ رَاوِي بَوِي مُسَلْمَان بَالِعْ عَاقِل سَلِيمًا مِّنْ أَسْبَابِ الْفِسْق روغ رَمَتْ بَيْدَا أَسْبَابُ دَفِسْقْنَ سَلِيمًا مِّنْ خَوَارِ مِلْمَرُوَتِ او سئی سالم بئی داغ کارونه چې مروت ختمه ای او مروت داغدار جوړی چې خبرې ګوره په یو معاشره کې د سړی توپ نه خلاف وي په هر علاقه کې د سړی توپ د انسانيت صفات وی او ځنې خبرې د مروت نه خلاف ګڼل شي نه په دکه موجودی نه وی دیوچنه عادت الناس له بمګوري چې نو خيوشه په عاداتو کې خلک ډېر بد کړی نغې نه ومشکې د مرووت نه خلاف کار نه شته خلک چې دې په نظر وګورې تا حدیث خبره پسو دا غوونه مې خلک سړې مانی چې سړې ده نه جوړ جنو خو بازیتہ سړې نه مانی ستا خبره غو خلک حضرت دې دوزی ځکه چې دې تو خوونه بد کیوی او دویم زبد دے کسکی دی پدیسر آئین یکون الرعوی چراوی و غیر مخالف لیس سقات وی ولا سی الحفظ و نب داغ نه کاری ولا فاحش الغلط وی انب دیر غلطی وی پاغ کی ولا مغفلن نه بهغاافوي ولهكثيره لوهامه او نه به ډیرو ومونو وال بمه تص عدالت عدالت به پهابتېږي ت عدالت به ه د امرین په یو د دو کارونوثابتېږي ما یا خوګوره تعدیل کون کی سراحتو کی ددد تعدیل و دالت این یونسا علماء التعدیل چه سراحتو کی علماء دتعدیل یا یو ددوین علیها پا دی تعدیل ددد و اما بالاستفازت و شهرت یا په استفادہ او شهرت سره داشوی فمنش طهارت عدالتو بین اهل العلم دچا عدالت چې د علماو په نسبانه مشهور وی وشع الثناء او خرشی وی تعریفونه پهغه کفاه ذلک بعده کافرا ولا احتاج بعد ذلك او ده محتاج نه پس دي له معدل چې څوک دې د تعدیل او د بیانې یا نص عليها او باید تسریح کړي و ذلک مثل الائمه المشهورین کله ائمه الاربعه دا په مثل لایمو مشهور کایم ماربای دی په لګورا اوس په امام ابو حنیفه رحمه الله کې جرح تعلیل کوي لکه رسخه ګغری دا نه روانه نا ناپوی خبره را د تعلیل د معذلین نبار دی مالک امام شافعی امام احمد رحمه الله د دا دای په جلالت شان د ټولومت سره دی وړه نه خلکو امام ابو حنیفه رحم الله پس شوی دی نو د عربو باجو لمو ډیره خلکو خبره کړي اې دمروبو باسي خبرې ډیر وزنداري وي اغه وی امام ابو حنیفه رحم الله د بیا اونسه معصومم نه دی ځکه معصومین څوک دی خود امام شانم داسې چې رستو خلک د پاګدي کل کوي سپوښوي په خبره باندې اې ته دنیا د اهل علمو د دی امام او باو په جلالت شان باندې سره او چې را اپاسی د امام شهدا سره د دا دادا سره نو د ټول امت مقابله کې د خبره اړو سو وزن نشته صرف ځانې په بیه وزن کو نو ورته د علم حدیث کې دا خبره راهاله چه ده با ده خلق شهرت د احل علم په پا منسک دم روی چه غی تعدیل تا د معدل تعدیل لے ضرورت نشتا پا دیکی گلتونو نمخ کدر لائمار باعزی کر کل و السفیان ای سفیان ابن عویناو سفیان سوری امام و و غیر امداس نور علماء کرام تا تمره لوی خلک دي چې د دې شهرت په اومه کې دی په دنیا له شی لار نو اکثریت د دنیا د سلورو خلکو پسی دي یاد امام ابو حری فرم الله په مسلک دی امام شافعیه د محمد او یا د مالک رحم الله نو دا ډېر لوی لوی خلک دي مشکووان مذهب د حافظ ابن عبد البر فی ثبوت العداله پسبوت د عدالت تم لوي شنه و ای رائے د ابن عبد رحم الله ذا شن کل حامل علم هر یو پورته کون ک د علم معروف العنایه به او معروف وی په عنایت قصر پا او قصر په دیلم سره محمول امره او عل او دا کار حمل وی په عدالت حتا ای تبین جره ترج جره جرحه ثابت شي وختج به حدیث او دی دلیل نشي حافظ ابن عبدالبر په دی حدیث تا وصله حدیث کتاب العلوم کې تیر شو ويا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول بورتقي دا علم من كل خلف ظهر اغنى اهلنا عدول ينفون عنه تحريف الغالين ذي بد دين تحريف الغالين وإنتهى للمبتودين او دباطل پرستو وغلط نسبت او تعويل دجاهرين ولماء دداء قول خوخ وقوله هذا غير مردوين عند الولماء فإن الحديث لم يسحة ده حديثم سيئن ده والا فرد سيحتية وبنابر دي جفرد تقدير سيئشو نو معنى دا, دا ليحمل هادا للم من كل خلف عدولهو و ايبعا معنى دا دا دا علم دا هر خلفنا عادلان بدلل انه يوجد من يحمل هادا للم وغير عدل با دي دلل مندش دا علم وغير عادله د ا حفیظ ابن عبدالبره مولا دا رائے اگر چې دوی سړې دې ټول علماو خغاکلنه دا دا غمخ خی رائے د د علماو ټول رائے دا خط نور به ان شاء بیا